Унизу, де було надруковано Застереження Перш ніж замовити Ось, Джона", Почала вона Те запитання, що ви побачили Те, що було інакшим Те, що звучало як Чому я тут? Перервав я Так, воно Це запитання не треба сприймати легковажно Побіжно глянути на нього Це одне Але якщо ви справді його побачите Та справді поставите собі ваш світ змінюється. Я знаю, що це звучить неймовірно, і саме тому ми надрукували застереження на першій сторінці меню. Розділ сьомий Мене вразила абсурдність ситуації, у яку я потрапив. Пізнього вечора я сиджу в кафе Бознаде та слухаю про застереження на першій сторінці меню, покликані допомогти відвідувачам змиритися з тим, що їхній світ змінюється. Не зовсім типовий початок відпустки. Та я й не здогадувався, що це було лише найперше з того, що підготував для мене той вечір. Кейсі поглянула на мене. Розумієте, Джоне, коли ви по-справжньому поставите собі запитання, яке побачили, пошук відповіді на нього стане частиною вашого єства. Ви прокидатиметеся із думкою про це запитання, і воно не раз спадатиме вам на думку в день. І хоч ви цього і не пам'ятатимете, думатимете про нього й у Це схоже на браму. Варто її відчинити, і вона вже вас вабить а відчинену браму дуже важко зачинити. До мене почало доходити, що запитання «Чому ви тут?» у меню має глибший сенс, ніж я думав, коли прочитав його вперше. з того, як про це говорила Кейсі, було очевидно, що воно не про те, чому людина опинилася в кафе. «Правильно», – перервала мої думки Кейсі, – «це не про кафе. Це запитання про те, чому людина взагалі існує». Вражений, я відкинувся назад, роззирнувся довкола і запитав. Що це за заклад? Я спробував зібратися з думками. Послухайте, Кейсі, я просто зайшов поїсти. Усе те, про що ви кажете, звучить дуже зловісно. Ну, тобто, якщо те, що ви сказали про браму та щоденні думки, правда, то я не знаю, навіщо комусь взагалі ставити собі це запитання. Я його ніколи не ставив, і в мене все гаразд. Кейсі поклала меню на стіл. Справді? перепитала вона. У вас справді все гаразд? Слово гаразд вона вимовила не без дружньої насмішки в голосі, наче підбурюючи мене дати йому визначення. У багатьох людей усе гаразд, але деякі шукають чогось змістовнішого за гаразд, чогось більшого. І тому приходять до цього кафе? саркастично запитав я. Дехто. «Так», – промовила вона тихо, – «ви тут саме тому?» Я був приголомшений, не знав, як відповісти на її запитання, не знав точно, що тут роблю, навіть не був упевнений, що знаю, що це за заклад. Буду абсолютно чесним із собою і визнаю, що роками думав, чи немає в житті чогось більшого, ніж те, про що я вже знаю». Не скажу, що життя в мене кепське, а вже ж інколи воно дратувало, особливо останнім часом, але я мав пристойну роботу та добрих друзів. Життя було нормальне, навіть добре. Однак у глибині душі ховалося відчуття, якого я не міг однозначно пояснити. Саме це відчуття і надихає людей ставити запитання, яке ви побачили, сказала Кейсі. І знову шок. Не лише тому, що вона нібито читала мої думки, хоча це було дуже бентежно. Мене шокувало усвідомлення того, що Кейсі має рацію. Я протяжно вдихнув. Не наче я знов на краю тієї кручі. Ступив півкроку вперед. «Кейсі, розкажіть мені більше про запитання». Вона кивнула. Як я вже казала, коли його ставлять, відчиняється своєрідна брама. Розум, душа людини, чи як ви там волієте це називати, шукає відповідь. Запитання лишатиметься нагальним для людини, поки вона з ним не розбереться. Ви маєте на увазі, що, спитавши себе «Чому я тут?», людина не зможе ігнорувати це запитання?» – перепитав я. «Ні, не зовсім так. Дехто, глянувши на нього і навіть побачивши, одразу ж забуває» але людям, що ставлять це запитання і в глибині душі, справді хочуть знати відповідь на нього, ігнорувати його вкрай важко. «Припустимо, хтось ставить запитання і знаходить відповідь», сказав я. «Що далі?» «Ну, це водночас добре і складно», відповіла вона з усмішкою. «Як я вже казала, запитання мотивує шукати відповідь. Коли хтось знаходить відповідь, З'являється не менш потужна сила. Розумієте, людина, дізнавшись, чому вона тут, чому вона існує, для чого живе, хоче виконати своє призначення. Це наче знати, де розташоване позначене хрестиком місце на мапі скарбів. Тому, хто побачив хрестик, уже важко ігнорувати скарб. Важко не піти по нього». Тож, коли хтось дізнається, чому він тут, йому стане емоційно і навіть фізично важче не виконати свого призначення. Я відкинувся назад, намагаючись збагнути пояснення Кейсі. Отже, насправді від цього може стати гірше, відповів я. То я повторю, чи не краще людині взагалі не ставити цього запитання? Вона може просто жити далі, як раніше, і так би мовити, тримати Джина в пляшці. Кейсі поглянула на мене. Дехто таке і обирає. Кожна людина вирішує для себе сама на цьому етапі. Я не знав, як вчинити чи що сказати, і нервово розсміявся, згадавши свій захват, коли, заблукавши, нарешті побачив світла. Тепер я не знав, що й думати. І з цим нелегко зіткнутися, сказав я. «Сподіваюся, не зіткнутися, а радше зустрітися», – відповіла Кейсі. «Знаєте те відчуття, про яке ви говорили раніше? Його не можна нав'язувати чи диктувати, а якщо ви вирішите від нього віддалитися, вибір буде за вами. І тільки за вами». На цьому вона встала з-за столу. «До речі, про віддаляння. Піду подивлюся, що там із вашим фірмовим сніданком». «Я вже геть забув про замовлену їжу». Тепер, коли Кейсі про неї нагадала, я мало-помало усвідомив, що досі сиджу в кафе та вмираю з голоду. Розділ восьмий Думки в мене сплуталися. Я поглянув на меню і перечитав ще раз перше запитання. «Чому ви тут?» Тепер воно мало геть інше значення, ніж тоді, коли я прочитав його вперше. Я спробував згадати, як саме Кейсі висловилася раніше. Воно про те, чому людина взагалі існує. На якомусь непоясненому рівні я почувався так, ніби щось підштовхує мене поставити запитання, яке я мигцем побачив у меню під час розмови з Кейсі. Мені згадалося, як воно звучало. «Чому я тут?» А ще я згадав слова Кейсі про наслідки, якщо поставити його по-справжньому. «Це божевілля», – роздратовано промовив я сам до себе і потер очі. «Мені потрібно лише трохи їжі, бензину та місце, де можна поспати кілька годин. Чому я думаю ще про стільки речей?» Я випив пів склянки води і помітив біля столика майка з графином. «Вам налити ще?» – запитав він. «Здається, ви подужуєте ще трохи». Я пристав на його пропозицію, і він наповнив склянку до країв. «Мене звати Майк», – назвався він. Я підвівся, і ми потиснули один одному руки. «Приємно познайомитися, Майку. Я Джон». «У вас все гаразд, Джоне? Коли я підійшов, ви, здається, були в неабиякій задумі». «Щось таке», – відповів я, та знову сів. Кейсі пояснювала мені, що означає текст на першій сторінці меню. Я досі намагаюся збагнути, чи означає він щось для мене. Лиш коли я договорив, до мене дійшло. Майк, може, й гадки немає, про що розмовляли ми з Кейсі. І хоч він власник закладу, запитання в меню та текст на першій сторінці вигадала саме вона. Утім, він не завагався ні на мить. «Так, непроста справа». Люди стикаються із цим у різний час. Хтось розбирається з цим ще в дитинстві, хтось старшим. А є люди, які не розбираються ніколи. Це кумедно. Схоже, Майк зрозумів, на який шлях вийшли ми з Кейсі у своїх роздумах, розмовах. Я вирішив поставити йому запитання, що крутилося в мене на язиці. «Майку...» «Кейсі трохи пояснила мені, що може статися, якщо хтось поставить собі це запитання», – промовив я та вказав на меню. «Але мені цікаво, що людина робить після цього?» Майк подивився на меню. «Що ви маєте на увазі? Після того, як ставить собі це запитання, чи після того, як з'ясовує відповідь?» Я трохи помовчав, обмірковуючи це уточнення». «Мабуть, і те, і те, ми не надто вдавалися в подробиці про те, як, власне, з'ясувати відповідь і що робити, дізнавшись її. Кейсі трохи пояснила мені, що буває, коли людина її дізнається. Ну, якщо говорити про те, як знайти відповідь, то я не думаю, що існує один єдиний метод, який підходить усім. Ми всі ставимося до життя по-своєму. Я можу розповісти вам про деякі прийоми». Ниму скористалися люди, про яких я знаю, що вони знайшли для себе відповідь. Я вже зібрався відповісти та схаменувся. Я помовчав якусь мить. Щось мені підказувало, якщо я дізнаюся більше про те, як знайти відповідь на запитання, то не ставити його стане ще важче. Це правда, сказав Майк. Кейсі, мабуть, роз'яснила вам цю теорію. Мене не надто здивувало те, що він теж знав мої думки раніше, ніж я їх озвучував. Я не був упевнений, що хочу дізнатися, як чинили інші. Зрештою, я ще навіть не був упевнений, що хочу поставити це запитання. «Майку, а як щодо іншого? Що робить людина, дізнавшись відповідь на запитання?» Майк усміхнувся. «Послухайте, мені треба глянути, як там ваше запита... замовлення, а потім я повернусь і відповім, добре?» Невдовзі він повернувся з повною тацею тарілок. «Це все мені?» – спитав я, замислившись, яких двох абзаців із описом їжі не прочитав у меню. «Однозначно, одна сніданкова тарілка з омлетом, тостами, шинкою, беконом, свіжими фруктами, хашбраунами, печивами» і порцією млинців. Я роззирнувся, Чи не хочуть до мене долучитися ще троє людей? На додачу до цього в нас є джем до тостів, сироп до млинців, мед до печива та наш особливий томатний соус до омлету. Я радий, що ви голодні. Сумніваюся, що можна бути аж таким голодним, зауважив я. Якби ви знали, Джоне... Часом людина просто не усвідомлює, наскільки вона готова до чогось поживного. І Майк поставив їжу на стіл. «Джоне, мені треба трохи поговорити з парою на тому боці залу, але я повернусь і тоді, якщо вони проти, ми продовжимо розмову». «Звісно», – відповів я, роздивляючись численні тарілки перед собою. «Без проблем». Розділ 9. Я накинувся на їжу, якою був заставлений мій столик. Коли я здолав омлет, тости і фрукти, прийшла Кейсі. «Як справи, Джона?» Я дожував шматок, який щойно відправив до рота. «Добре, дуже добре. Їжа прочудова! У вас, схоже, поліпшився настрій». У мене справді поліпшився настрій, роздратування, що поглинало мене, коли я зайшов у кафе, майже зникло. Я так зосередився на запитанні «Чому ви тут?» і подальших дискусіях, що все інше відійшло на другий план. Та й смачний омлет мені не завдав шкоди. «Ви хотіли б доїсти на самоті, чи дасте перевагу товариству?» – запитала Кейсі. Товариству. Однозначно товариству. Правду кажучи, я хотів би продовжити ту дискусію, що була в нас раніше. Я думав про це і досі трохи не розумію дечого. «Що саме вам роз'яснити?» – запитала Кейсі. «Ну, я про запитання в меню. Коли людина питає себе, чому вона тут і якось дізнається причиною, що вона вчиняє із цим знанням?» Кейсі трохи помовчала. Перед усім, може робити із цим, що захоче. Людина її відшукала, і ця відповідь належить їй. Як діяти далі, вирішувати їй і тільки їй? Я на мить замислився над її словами. Гадаю, якби хтось дізнався, з якої причини він тут, йому хотілося б знати, як найкраще виконати своє призначення. Питання от у чому, як це зробити. Я поглянув на Кейсі, і в мене виникла підозра, що вона щось знає, проте чекає, коли я здогадаюся сам. «Це річ індивідуальна», – сказала вона. Я поглянув на неї. «Може, натякнете?» «Можливо, вам допоміг би приклад», – відповіла вона. «Припустимо, ви хотіли б бути митцем у вільний час. Який вид мистецтва ви б обрали для творчості?» Я на мить замислився. «Не знаю. Мабуть, це залежало б від того, яким митцем я хотів би бути. Гадаю, я просто творив би, що заманеться». Я зупинився і почекав, поки вона щось скаже. Така ісі мовчала, тож я продумав відповідь. «Невже це так просто?» – запитав я. «Людина дізнається, чому вона тут і робить усе, що захоче, тільки б це відповідало її призначенню?» Вимовивши ці слова, я відчув, як тілом пробігла хвиля захвату. Ніби я щойно знайшов щось унікальне та важливе, а моє тіло на це зреагувало. Це звучало просто. Чи не занадто примітивно, щоб бути правдою? Робіть усе, що захочете, тільки б це відповідало вашому призначенню». «Отже, якщо я тут, щоб допомагати людям, то маю робити все, що захочу, тільки б це відповідало моєму розумінню, як допомагати людям?» – захоплено спитав я. «Ця концепція мені подобалася». «Правильно», – відповіла Кейсі. «Якщо для вас допомагати людям означає піти в медицину, так і зробіть. Якщо це означає будувати притулки в бідному районі, то так і чиніть». Якщо ж вам здається, що варто стати бухгалтером і допомагати людям із податками, тоді саме так і зробіть. Мені запаморочилося в голові. Взагалі-то я ніколи не думав у такому контексті. Значну частину свого життя я все вирішував, маючи інші резони, як-от поради рідних, культурні традиції чи людську думку. Це було щось інше». «То, може, я тут, щоб відчути на власній шкурі, як воно бути мільйонером?» «Тоді робіть усе, що відповідає вашому визначенню фрази «бути мільйонером», – відповіла вона. «Якщо це означає взаємодіяти з мільйонерами, так і робіть. Якщо це означає працювати, поки не заробиш мільйон доларів, так і робіть. Вибір знов-таки завжди за вами». Бути мільйонером, а мені це до вподоби, промовив я, відчуваючи, як зростає збудження. Я б купив кілька нових авто, можливо, за два будинки. Голос Кейсі стішився. Це тому ви тут? Від її запитання мене проясни... в мене... мені прояснилося в голові. Не знаю. У нас із Майком є одне маленьке скорочення, промовила вона. Воно пов'язане з тим запитанням, яке ви мигцем бачили в меню. Я опустив погляд і прочитав перше запитання. Чому ви тут? Якщо людина знає, з якої причини вона тут, то вона визначила свою мету існування. Скорочено ми називаємо її «мі». За своє життя людина для досягнення мети свого існування може обрати 10, 20, а то й 100 різних справ. Вона може давати раду їм усім. Найвдоволеніші наші відвідувачі – це ті, хто знає свою МІ та пробує себе в усіх справах, які, на їхню думку, приведуть до неї. «А найменш вдоволені ваші клієнти?» – запитав я. «Вони теж багато що роблять», – відповіла вона. Кейсі замовкла, і я озвучив думку, яка раптом у мене виникла. Але ті дії не стосуються їхньої МІ. Кесі всміхнулася, і я зрозумів, що це був один з тих висновків, яких я мав дійти самотужки. «Кесі, якби я поставив собі запитання та врешті-решт довідався мету свого існування, звідки я дізнався б, що допоможе мені її досягти? Ну, це ж, мабуть, можуть бути люди, мандри, хобі, враження чи все, що завгодно. Здається, це важкувато». Вона відповіла мені запитанням. Я вже відзначив, що вона часто відповідає запитаннями. «Джоне, припустимо, ви визначили, що мета вашого існування – автомобілебудування будування, і вирішуєте досягти цієї мі. Що б ви зробили?» Я на мить замислився. «Гадаю, я прочитав би безліч книжок про машини». Можливо, поїхав би на якийсь автомобільний завод, або поспілкувався б із фахівцями цієї справи та спитав би в них поради. Можливо, спробував би знайти роботу, пов'язану з автомобілебудуванням. «Ви залишалися б на одному місці?» Я помовчав, розмірковуючи. «Ні. Гадаю, якби я хотів вивчити ґрунтовно, як створювати автомобілі, то поїздив би світом, щоб дізнатися про різні способи». Відповім, власне, на запитання. Мабуть, людина дізнається про те, що може привести її до «мі», вивчаючи різні аспекти, пов'язані з нею. «Правильно», – підтвердила Кейсі. «Нас обмежують поточні досвід і знання. Ключове слово тут – поточні. Нині кожен з нас має можливості здобувати інформацію, знайомитися з людьми з усього світу» іншою культурою та досвідом більше, ніж будь-коли в історії людства. Сьогодні, коли ми намагаємося збагнути, що приведе нас до «мі», меж практично не існує, окрім тих, які ми ставимо собі самі. «Ваша правда», – погодився я. «І все ж, мені здається, не надто багато користі з цієї доступності. Якщо подумати, я щодня проводжу час однаково». «А чому?» – запитала вона. Я поглянув на меню. Чому ви тут? Гадаю через те, що не знаю відповіді на це запитання, сказав я і вказав на меню. Не знаючи достеменно, чому я тут і чого хочу, я просто роблю те, що й більшість людей. Якщо говорити про ваш досвід, то чи допомагає заняття тим, що робить більшість людей, досягти мети свого існування? Запитала вона. Розділ 10. Від запитання Кейсі в моїй голові роїлися думки. Чи допомагає мені заняття тим, що робить більшість людей досягти мети свого існування? Не встиг я відповісти, як вона заговорила знову. «Джона, ви коли-небудь бачили зелену морську черепаху?» «Морську черепаху?» «Так», – відповіла Кейсі, – «морську черепаху» а саме велику зелену морську черепаху із зеленими плямами на ногах і голові». «Мабуть, бачив її зображення», – сказав я. «А що? Може, це прозвучить дивно, – вела далі Кейсі. Та чи не найважливіший для себе життєвий урок про щоденний вибір справ я дістала від великої зеленої морської черепахи?» «І що саме вона вам сказала? – запитав я, не зумівши стримати усмішку». Дотепно, відповіла вона і теж усміхнулася. Вона не сказала мені нічого, та багато чого мене навчила. Я плавала під водою біля узбережжя Гаваїв. День випав приголомшливий. Я побачила пурпурового плямистого вугра та восьминога, яких доти ніколи не бачила. А ще незліченні тисячі рибок усіх мислимих кольорів, від просто неймовірного неоново-блакитного до найтемніших відтінків червоного. Опинившись футів за сто від берега й опускаючись серед велетенських каменюк, я повернулася праворуч і побачила, що поряд зі мною пливе велика зелена морська черепаха. Я вперше побачила її в дикій природі, тож була сама не своя від захвату. Я піднялася на поверхню, прочистила трубку і лягла на воду обличчям униз, щоб за нею поспостерігати. Коли черепаха опинилася просто піді мною, я побачила, що вона пливе геть від берега. Я вирішила залишитися на поверхні та просто трохи за нею постежити. На мій подив... Хоча вона начебто рухалася досить повільно, часом грибучи кінцівками, а часом пливучи за течією, я за нею не встигала. На мені були ласти, що дозволяли рухатися швидше у воді, не було жилета чи ще чогось, що сповільнило б рух. Та все ж вона невпинно від мене віддалялася, хоча й намагалася не відставати. Хвилин за десять вона від мене відірвалася. Стомлена, розчарована і трохи знічена через те, що не встигла за черепахою, я повернулася назад до пляжу та пливла до берега під водою. Наступного дня я повернулася на те саме місце, сподіваючись знов побачити черепах. Звісно, провівши у воді хвилин тридцять, я помітила косяк дрібних, чорно-жовтих рибок, а поряд – ще одну зелену морську черепаху. Поки вона плавала довкола коралу, я за нею постежила. Потім, коли вона попливла геть від берега, я спробувала попливти за нею. І знову з подивом виявила, що не встигаю. Зрозумівши, що вона відірв... відривається від мене, я припинила гребти і просто пливла за течією і стежила за черепахою. От тоді я дістала від неї важливий життєвий урок. Офіціантка замовкла. «Кейсі, не закінчуйте історію просто так. Чого вона вас навчила?» Вона усміхнулася. «А ви ж наче не вірили, що зелені морські черепахи здатні щось сказати?» Я всміхнувся у відповідь. «Щодо сказати, я ще сумніваюся, але зважаючи на те, до чого йде ця історія, починаю вірити в їхню спроможність навчати. Що було далі?» Ну, пливучи за течією на поверхні, я збагнула, що черепаха синхронізує свої рухи з рухами води. Коли хвиля йшла до берега, назустріч черепасі, вона пливла за течією та грибла, щоб лише зберігати своє положення. Коли хвиля поверталася до океану, вона грибла швидше, задіюючи рух води собі на користь. Черепаха не протистояла хвилям, навпаки, задіювала їх. Я не встигала за нею, бо грибла без зупини, хоч у який бік текла вода. По Попервах це не заважало, і я могла не відставати. Часом мені навіть доводилося грибти повільніше. Та що більше я протистояла зустрічним хвилям, то більше втомлювалася. Тому коли хвиля йшла в інший бік, мені не ставало сил її задіяти». І з кожною новою хвилею, припливною чи відпливною, я дедалі більше втомлювалась і, втрач, і втрачала ефективність. А от черепаха узгоджувала свої рухи з рухом води. Саме тому вона пливла швидше за мене. «Кейсі», – промовив я, – «а мені подобаються добрі історії про черепах». «Про зелених морських черепах», – уточнила вона і усміхнулася. «Так, про зелених морських черепах». Гадаю, мені не менше, ніж іншим, подобаються добрі історії про зелених морських черепах. Може, навіть більше, ніж іншим, бо я дуже люблю океан. От тільки я, здається, не розумію зв'язку з тим, як люди обирають і чим наповнювати свої дні. А я покладала на вас такі великі надії, зітхнула вона та знову всміхнулася. Гаразд, гаразд, відповів я. Дайте мені хвилинку. Я обдумав те, про що ми говорили до історії про зелену морську черепаху, а тоді заговорив знову. Ви казали, що людина, знаючи, чому вона тут, тобто знаючи свою МІ, може витрачати свій час на справи, що ведуть до неї. Ще ви казали, що люди, які не знають своєї МІ, теж багато на що витрачають свій час. Тоді я дійшов висновку, що справи, на які вони витрачають час, не допомагають їм досягти ні. «Досить глибокодумно, і тепер, здається, буде мить ось осяяння», – зауважила вона. «Так, буде», – відповів я і усміхнувся на її шпичку. «Думаю, черепаха, зелена морська черепаха, навчила вас, що людина, не перебуваючи в гармонії зі своїми діями, може згайнувати сили на багато різних занять». А тоді, коли з'являються можливості робити те, що хочеться, їй бракуватиме на це сил або часу. «Дуже непогано», – сказала вона. «А ще мені подобається, що ви говорите не просто черепаха, а зелена морська черепаха». Вона посерйознішила. «Це була дуже важлива мить, бо тоді в мене сталося справжнє осяяння». Багато людей щодня намагаються вмовити вас витрачати час і сили на них. Згадайте, приміром, свою пошту. Якби ви брали участь у всіх заняттях і розпродажах і користувалися всіма послугами, про які вас повідомляють, то не мали б вільного часу. А це ж лише пошта. Додайте ще всіх тих, хто хоче заволодіти вашою увагою по телебаченню, в інтернеті, закладах харчування, на привабливих туристичних маршрутах – ви швидко збагнете, що робите те, що роблять усі інші, чи до чого всі інші хочуть вас залучити. Постеживши за черепахою і повернувшись на пляж наступного дня, я думала про все це. Я сиділа на рушничку і записувала свої думки в щоденнику. До мене дійшло, що в моєму житті припливні хвилі складаються з тих людей, занять і речей, що намагаються заволодіти